Вертається додому і почуває себе, як по молитві. Легко, радісно. Он женуть худобу з роси. Чиї-то корови вони йдуть. Корнієві, шість їх, розкішних, повільних тварин йдуть і несуть тобі корнію пахуче молоко. За ними йде корнієва дочка Надія. Зрівнявся з Надією. Напаслись, питає. Хіба не бачите, тату? Не напаслися, паші нема. Приженеш додому і даси їм конюшини. У Корнія не тільки корови. У Корнія коні випасені блискучі, у Корнія господарство. Він вже давно забув ті часи, коли то на гармонії грав та тягнув у Мартина Поденщину. Минулися ті часи, хоча Марія не раз про них згадує. Дома обід. Марія була у церкві і оповідає, про що люди гуторять. Кажуть, що має бути війна, що ніби німець задумав на нашого воювати. Корній і Марія обмірковують ті чутки і приходять до переконання, що варто насипати тому німцеві хай не лізи. Демко вже поробочиться. Тільки пообідав і одразу до дзеркала. Чеше свого чуба, на музики збирається – «Ти, Демку, не дуже то там того, каже Корній. Ще нагуляйся. Менше за чуба, більше за господарку дбай. Куди збираєшся?» «Куди ж вийду? От вийду в село, не буду ж весь час на печі сидіти. А хто то виведе на пашу коні? А Максим? Що він має робити? Тільки те й робить, що ганяє по вигоні з хлопцями. Максим ще кращий робітник, ніж ти». Ой, сини, дивіться мені, не дбатимете, не будете мати. Саме до рота не прийде, це вже, повірте мені. Який розумний, відгризається Максим. Сам йде на музики, а я маю коні пасти. А що ж ти маєш робити? Тільки робити. Я вже своє відпас. Не заставляю тебе косити чи орати, каже Демко. Ну, но, но но ще посвариться. Ти, Демко... Ніде не волочиться, виведеш йому коні на поїщі, хай пасе. Мусиш, Максиме, пасти. Гляди мені, як застану тебе, як недавно хлопцями, коні в шкоді. Демков, доволений розпорядком батька, зате Максимові це зовсім не до вподоби. Він звик щодня бігти на вулицю, назбирати юрбу хлопчиськів і гасати з ними по вигоні та садах, видерти кубло птаха, обірвати чужу яблуню чи грушу. «Зробити якусь капость? О, на це Максим перший майстер!» Корнієві не раз приходилося вислуховувати від сусідів за Максимові вчинки. Але після діставалося і самому справнику досить. Корній не попускав віжок. Всяка провина мусить бути відповідно вирівняною. Марія в таких випадках мовчала. Їй всі рівні, всі добрі. Не робила різниці між дітьми. Не заважала батькові давати їм накази, але й не боронила нічого дітям. Надто не боронила димкові ходити на гулянку. Підріс, хай погуляє, казала вона. Прийде час і покине, молодість є молодістю.